Океанські хвилі шліфували ребристі дюни піску. У таку хвилю можна було заходити довго, маючи ілюзію, що вже досяг певної глибини. Але при відкаті ноги лишалися у воді хіба що по коліна. Ми сиділи в шезлонгах, так і не наважуючись забрести в океан. Та нам цього і не хотілося. «А навіщо ти змолов ті дурниці?» – вкотре питала Ліза. «Якщо ця місіс Страйзен єдина, з ким товаришувала ліка, вона, вірогідно, має з неї зв'язок і одразу перекаже цю інформацію. Який же ти дурень, Ден! Який дурень!» Мені не було чим крити». Наслухавшись за ці дні нісенітниці від подібних старушенців і дітків, я дійсно втратив пильність. «Досить докорів», – сказав Десмонд. «Треба подумати, як це виправити. Ну, принаймні, ми знаємо людину, котра могла би прояснити ситуацію. І ця людина живе в тій мишоловці, підходити до якої мені зась, – сказав я. «Ну, тоді піду я», – сказала Єлизавета. «А результат буде такий самий. Тебе не пропустять без дозволу хоча б одного мешканця цього клятого мільйонерського кубла. І все ж таки я спробую», – рішуче сказала Ліза і підвелася шезлонгу, кинувши нам через плече. «Не ходіть за мною, я сама. Якщо до вечора не повернусь, Вважайте мешканців селища людожерами і не сидіть на сонці, пече. Ми з Дезом, як два школяра, накинули на плечі рушники і не зробили ані кроку. Наказ є наказ. Перезирнулися, розуміючи один одного без слів. Краще не потрапляти їй під гарячу руку. Дивно, що проживши стільки років, я ніколи не уявляв, що жінка може бути ось такою, сказав Дес, дивлячись її у слід. Якою? Нормальною, сказав Дезмонд Уінтенберг. Такою, як ми. Ми? Дискримінація за статевими ознаками, сказав я. Здається, у вас цього не люблять. «На словах, дорогенькі, на словах!» «У мене завжди були силіконові ляльки. я ніколи не розмовляв з ними серйозно!» «А Опра?» «Опра була першою дружиною Деза і загинула, спускаючись на лижах з гір років двадцять тому!» «Опра! Я гадав, таких більше немає!» Він тоскно поглянув у слід Єлизаветі, котра піднімалася білими сходами пляжу. І помилився. До вечора вона не повернулася. Проте передзвонила. «Не хвилюйтесь, мене не з'їли». «А ти де? У, Мелі... у місіс Мелені Страйзен». «Все в порядку. Я лишаюся ночувати. Вранці побачимось». Як завжди, вона нічого не пояснювала. Марина. «А відкрило он тушу шухляду», – сказала Любов Данилівна. Марина зітхнула. Вона відкривала її вже разів десять і знала, що буде далі. Попри це, вона покірно встала, відклала книжку і відчинила дверцята шафи, висунула шухляду, запитально поглянула на жінку. Діставай, наказала та. Марина витягла три целофанових пакети. Неси всі, сказала Данилівна. Розберемось. Марина виклала пакети біля її ніг. Давай, скомандувала Данилівна. «По черзі!» Марина взялася за перший пакет. Обережно витягла з нього темно-синю сукню з білим плетеним комірцем. Чорну комбінацію – нову і стару водночас. Нову, тому що жодного разу не вдягнену, Стару, тому що років цьому витвору радянської легкої промисловості було зо тридцять. Далі слідувала білизна, така ж нова, стара. Чорні панчохи на резинках – це вже щось більш-менш сучасне, куплене нею ж нещодавно. Лаковані тупоносі туфлі шкільного фасону. Все це вона тримала над ліжком перед очима Данилівни, котра суплячи брови уважно роздивлялася кожну річ. Давай другий, командувала І Марина так само потрошила вміст другого пакета. Чорна спідниця, біла блузка, біла білизна, білі капці на шнурівці, довгі чорні гольфи. Третій. У третьому була бускова сукня з полиском. Окремо до неї великий цупкий комір на гудзику. Білизна тілесного кольору, запаковані нові колготи марки Конте і стерті на підошвах, але гарні туфлі на високому підборі з грайливими лакованими бантиками. Все це розвішувалося на бильцях ліжка охайними шарами одне за одним, щоби, не дай Боже, потім нічого не переплутати. Слухай, зосереджено бурмотіла Данилівна, поглинута думками. «А цікаво, навіщо там, скажімо, труси? І зовсім нові колготи. А туфлі? Вони ж тиснуть!» «Пані Любо», – утомленим голосом відказувала Марина. «Не до театру ж збираєтесь?» Вона знала, що старій краще підтакувати, ніж умовляти не молоти дурниць. «А бусковий колір, – продовжувала Данилівна, – чи не дуже він претензійно виглядатиме? Може, відпориш ту оборку?» «Точно, сідай, відпориш цю ідіотську оборку!» «Добре, – згоджувалася Марина». Але тоді ви виглядатимете як школярка, буде вище коліна. Справді? Замислювалася стара. Так, я б про це не подумала. Ну, тоді складай все на місце. А що за чортівня? Нема що надіти на власний похорон. Яка зараз мода? І вони обговорювали тенденції і тренди бренди.